Туди зі свистом витягувало все і насамперед чомусь почуття долітки. Як обрубало. Отак прокинувся занадтий, побачив голе, тлусте, мов, подушка, літшине плече, жирну шию з пітнявими кучерками, зачув звичне пухкання. Вона й спала несамовито, як усе, що робила. В уста щільно остулені, Лише у кутику видих пробивав верхню губу паровозним чух-пух-бух. Подивувався, як цей досі не задушив її. Де були двадцять літ його очі? Де були двадцять літ його вуха? Де була двадцять літ його голова? Куди поділася дебела, але струнка і поставна дівчина з палкими синіми очима і ніжним пушком над примхливою верхньою губою? обличчя якої не потребувало косметики для професіоналів. Дівчина, яку він нестримно забажав з банального першого погляду і яка не одурила його мужчинських сподівань. парацвай, сказала тоді самклита. «Дивно», – подумав занадтий. «Я не пам'ятаю нічого з тих двадцяти літ, окрім ліжка. Що літка робила, де працювала?» про що розмовляли і чи розмовляли взагалі. Мамко-люлю, це все, що залишилося? І хазяйкою літка виявилася такою собі. Харчі зазвичай варила бездушні, столовські, безнадійні, а на ювілеї різні збіговиська, до яких був охочих занатий, завжди кликала подругу, ставну красуню кулінарного генія. Тамара – Вичверювала занадтим не святковий стіл, а поему, симфонію, ораторію. Зір тішався живописом вигадливо прикрашених страв. Нюх раював, сутоючи аромати печеного, вареного, смаженого. Про смак прозою говорити взагалі не випадало. Літка нікому не зізнавалася про авторство Тамари. Записувала всі компліменти на своє конту, витішалася чужою славою фантастичної куховарки. Злодюга через соломинку не переступить. Пристрасть, жага, хід тіла до тіла, як сніг накриває все і квітники, і смітники. Вибілює, прикрашає, примушує крижані кристали вигравати під сонцем, мільйонами гострих діамантових спалахів. Але настає невмолимо весняний ранок, вигріває сонце, сніг чорніє, стає схожим на доплистині з п'яниці, підтікає і щезає, відкриваючи погляду те, на що впав колись. Або квітники, або смітники. Занадтому не поталанило. Літка для нього на квітник не спромоглася. «Розплющуйте очі, стуляйте роти. Прошу ще раз зазнайомитися. Ця неземна жінка – моя сусідка на ім'я Тіна. І тім'ячко під поріділим волоссям, і вже помітне апетитне червце, обтягнуте адідасом, о все – а все випромінювало приязнь у щасливого і вдоволеного Толіка. Якби я мав до всіх своїх чеснот ще й зріст, я б, а втім не помічено, що удатні чоловіки усі були невисокі. Македонський, Ленін, Наполеон, Кравчук, Плющ, Кучма, Путін. І Тіночка це обов'язково зрозуміє. Справжні мужчини не вивищуються над жінкою а мостяться до її п'єдесталу. «Зустрічаються двоє?» «Боже, як ти виріс?» – каже один. «Це я просто на свій гаманець став», – відповідає другий. Толік, не вгаваючи, підвів тіну до занадтого. Кишкнув льоньку генерала, вивільнив вербовий окоренок і усадовив гостю. «До речі, занатий. Я тебе викликаю на дуель. Тіночка ні за що не хотіла йти до нас, бо саме працювала. Вона малярка і талановита, як Мікеланджело, як Андрій Рубльов.